Ну, я просто не заперечую, що сміх теж може нести очищення. І що веселість і драйв також можна узагальнити, а смуток конкретизувати. Люди в епіцентрі трагедії страждатимуть тут і тепер. А вже через 40 років по закінченні війни інші просто читатимуть про неї чи дивитимуться кіно. І просто скрушно хитатимуть головами. Не знаю, Хялмере, ти, певно, правий, як завжди. Дурнувата софістика. Мозок мій стає ватяним, тільки починаю хоч щось тобі доводити. Якась така лінь нападає. Пробач. Та за що тобі вибачатися? Я просто ніколи не дослуховую твою думку до кінця. Та вже. Може, і не було в мене жодної думки. Так просто коротаю довгий шлях до Катманду. Це ж краще, ніж розв'язувати кросворди. Хоча в результаті так само порожньо, виходить на одне. Ні, Марло, не зовсім порожньо. Я хочу з тобою говорити, хочу взнавати про тебе більше. Нащо воно тобі? Не цікаво це. Однаково ми про все розважаємо з різних позицій. Тобі моя йобнута метафізика така ж далека, як і мені твоя соціопсихологія. Я одне тут сказати хотіла. Сумні твори, що спонукають до пошуку й очищення, є для нас ціннішими за веселі й радісні, що просто заспокоюють і дають відчуття минущого удоволення. Напевно так, знизав плечима Х'ялмер. Він боявся образити Марлу. Її поганий настрій руйнував усе довкола. Краще було якомога довше утримувати його подалі від цієї дівчинки. На щастя, Зовсім скоро тому дівчинка заснула і проспала аж до самої непальської столиці. Індустріальні на вигляд околиці купа автобусів, машин, велосипедів, мопедів, людей, сміття вже трохи скидалося на Індонезію чи то пак на зіпсовану прогресом Азію взагалі. Марла прокинулася і зробила зусилля не розчаруватися. Зачепилася очима за храм, що височив на пагорбі, а потім за велетенську статую сидячого Будди. «Непал – його батьківщина», – через собі повторила вона. «Угу, і дивно, що в містечку, де він народився, немає жодної атракції». «Що, ні храму, ні монастиря?» «Ні, хоча, так здається, храм є». Х'ялмар запхав носа до «Лонли Пленет». «Так, є». О, все, ми приїхали. Пожитки пасажирів, що були позакріплювані на даху автобуса, почали скидати додолу. Марлин рюкзак на її культурний подив знову не поцупили. А я ж завжди готова до такого повороту. Ну, чому ти завжди сподіваєшся на лажу від людей? Тому що, коли її не стається, я маю нагоду несказано потішитися з приводу їхньої порядності. Ага, ну ясно. Поки Х'ялмар чекав на свого наплічника, котрий, як манну з неба, мав скинути з даху воді, марло вже з усіх боків роздирали агенти різноманітних готеликів, тицяючи її у писок рекламні проспекти. На знімках, що їх демонструвалося в проспектах, вигляд із вікна був просто тобі виглядом на Ельбрус із найгарнішого острова в Тихому океані. Марла відбивалася, поки могла. Врешті-решт здалася, повелася на ціну кімнати і безкоштовну таксівку до готелика, який, якщо вам не сподобається, зміните на інший, тільки тоді заплатіть, будь ласка, за таксі, але ж вам неодмінно у нас сподобається. Ти впевнена? Х'ялмар не був особливо радий. Більше таки довіряв своєму Лонлі Пленету, а цього готелика там не було. Давай хоча б спробуємо. Марла вже всучила свого наплічника водію таксівки. Знаєш, яка лажа в лонлі пленетних готелях? Яка? Туди пруться всі, у кого є Lonлі Plenet. Так, -да, це точно. Так що поїхали давай. Готелик із помпезною назвою Голден Palace, о, скільки існує на світі готеликів із цією назвою, був звичайнісіньким собі готеликом. Інтер'єр в дусі порядного дівочого гуртожитку. фоє, щоправда, у вітражах і мозаїках. Дуже чимна адміністрація, дуже мало пожильців і дуже мало гір із даху. Все закрито іншими дахами. Проспектик, як завжди, безпардонно наїбав споживача. Зате була тераса «I welcome tea», за який із гордістю не бралося грошей. На терасі сиділо четверо місцевих чоловіків, хтось із власників готелю. Добре говорили англійською, добре роздуплялися в географії і політиці. Як виявилося пізніше, один із них був колишнім лідером студентського руху в Катманду. Він і розповів альтернативну версію королівської різні. «Хто? Принц? Закохався? Ой, я вас прошу!» Та в нього тих герлдфрендів було... На кожен день інше. Якого дідька розстрілювати всю свою сім'ю через якусь руду англійку? Він же розумний хлопчик був.